Andal san Andal san Andal san Andal san. sallallahu alayhi wa sallam amma bart. komentar Umdatul Ahkama. Da nas radimo po knjizi Komentar Taysir al znači komentar Umdetullah Kama autor Al-Maqdisija a komentar Tejsiru Al-Lamtu Audulaha Al-Bessama Al-Bessama kako hoćete. Došli smo do 113. hadisa Babu sitri ehadil ati kajni fisalati. Poglavlje o propisu prekrivanja 1-2 ramena u namaz. Nači hadis 113. A Nabi Hurayrata radiyallahu anhu qala qala Rasulullahi sallallahu aleyhi sallam a da radiallahu anhu da sallallahu aleyhi sallam la yusalli ahadukum fi thobil wahid leysi ala atiqihi minhu shay'un. Neka niko odvasi neklanja u jednu odjeći, a da nema na svome ramenu nešto. Narodno odjeći. Hadis ovaj rivajete mutefakon alihi. A imamo rivajete u došlo ati kajhi. Da, da neklanja niko od vas u, u odjeći, a da nema na jednom od od dva ramena nešto deliči. Uglavnom, ovaj hadiz znači, govori o temi prekrivanja, prekrivanja ramena u namazu. Naravno, vraća se u osnovi na, na propisanost pokrivanja u namazu. Naravno, ovdje govorimo o muškarcima, ne o ženama. Osnova je koranski ad, jaben i adem, Ya benni adam khuzuz zinatakum 'inda kulli O potomci Adamovi uzmite vaše ukrase kod svako klanjanja prilikom svakog klanjanja. Odnosno pokrivajte se, kao što kaže Abdulrahman Bas u tefsiru ovog ajeta, pokrijte stidno mjesto u namazu. Onda neki kaže dokazuju svojim došlo što va kaže uzmete vaše ukrase da se treba na najljepšu odjeću uzeti kada se klanja i tako dalje uglavnom te ispravno da te sirata da se misli na pokrivanje stidnog mjesta u namazu suodno onome što što došlo drugim šerijatskim tekstovima po pitanju šta je stidno mjesto u namazu Složni su učenjaci da je muškarcima obaveza da, da pokriju namazu između koljena i pupka. Ono što je između koljina i pupka. A razilaze se oko prekrivanja dva ramena ili jednog od dva ramena. Shodno ovom hadisu. U glavnom hadisu je došla znači, posticanje pokrivanja, ramena ili ramena u namazu i na osnovu zbog ovog hadisa i drugih hadisa imamo razilaženje kod četiri mezeva po pitanju propisa pokrivanja ramena u namazu prvi stav učenjaka ono na čemu je hambelijski mezeb znači ima Ahmed i hambelijski mezeb a to je da je vađib vađib da se pokrije jedno od dvoje ramena u namazu. <tip> Radići po ovom hadisu, znači po numri vajtu je došlo da je spomenuto jedno od dva ramena, od dva ramena da se pokrije. Zašto kaže? Zato što u hadisu došla naredba. Odnosno zabran da se klanja bez pokrivanja ramena. <tip> i po handeliskom vezu znači ona je ko klanja, a nije pokrio makar jedno od dva ramena dama z muje bat latasih. A sad se hoće pospita dan dobro kako se misli to pog rame. Da li to znači ono prebac nešto preka ramena? Il mora biti neka ako pokrivaš rame to znači moraš pokriti ostali dio tijela ili samo rame pokriti. Možemo pretpostaviti malo neko znači, da da nema ništa iznad pupka, nema majicu nego uzuo sam prebacio peškir preko ramena. Il se na to misli? ili se misli da mora imat majicu može li tu ići majica ona, ona potkošulja ono što ide potkošulja kao uh, se oblače da li ona ispunjava ovaj zahtje ili se misli da mora biti majica ili se tu misli mora biti majica pokriva dio ovaj, pola la, do lakta ili se misli do do ramena, kraja ramena uglavnom hadisu je došlo da prekrije jedno u rivajtu, dva ramena, u, u oba ramena, u drugom jedno od dva ramena. <kuh> šta mislite šta je ispravno od ovoga? Pa znate kak su ljudi prije oblačili? Adis je ob, b, rečen u vrijeme kada su ljudi ono onog doba se oblačili kak su oblačili. Kak su oni prije se oblačili? Su li imani oni tipa ovog majice tu? Nego su šta? Pa su lamici prebaci preko ramena. Prebaci preko ramena. Nači, prebaci preko ramena. Nači, ostali bi dio podrazumijeva se. Ako prebaćeš preko ramena, podrazumijeva se da i unije i treba biti pokriven. Da idemo sad kod, znači, da bukvalno budemo uh, Zahirije da kažemo, dobro preko ramena prebaciš peškirkić mali, uzmeš a ovo dolti gola ispod uđe. To to je zahirisko. Za zahirisko to znači, znači podrazumijeva se ako ćeš prebaciti preko jednog od dva ramena, da će ti ostali dio ispod ramena bit pokriven. A ako uzmemo ta odjeća kako su oni nosili prije, znači oni imali onu odjeću sa kojom se umotaju. Znači umota se, do donji dio i donji dio tijela umota, a onda kad prebaci ovaj preko jednog ramena, znači bude mu pokriven kompletan dio taj. Samo jedno rame bude otkriveno. Poput onog što i ovaj ljudi koji od buku, bukuji rame podu na hađenoma. Pa kad otkriju jedno rame što je mu stehabao na prva tri kruga, kad se tavafida otkrije jedno od ramena, a to je desno je tako desno ili li se otkrije e, onaj prizor znači kako se otkrije to jedno rame to bi bi značilo to ovdje da se pokrije znači ako jedno bude otkriveno znači da bude drugo koje je pokriveno da da se podrazumije da ono što je ispod da bude također pokriveno znači to je stav hanbelijskog mezeba znači da namaz nije valjana ako se klanja a, a otkrivena oba ramena Žumu ručenjaka, ostala tri mezeva su da je tomu tehap, da je pokrivanje jednog od dva ramena, da je tumus tehap. A u stvari, da je namaz, da je dovoljno namazu, minimum da se pokri između koljena i pupka. Radići po onom hadisu u kojem je došlo, el avretu bejne surreti vol rukbe, da je avreti je ispod pupka, između pupka i koljena. Hadis ima slabosti. U svim rivajetima slab. To je tema za sebe. Govorit ćemo kad dođi inšala obolugma ranka, budem govoriti tim Hadisima. Ali rade po njemu. Sve četiri mezeva po tom Hadisu. Uopće prihvaćen taj Hadis kod učenjaka i podopruo ga neki drugi rivajeti. A svi su slabi. A onda imamo drugi rivajeti Buhari, u Buhariju. Musimo da je poslanik Salam Sanom otkrivao nadkoljenicu. Stegno. Onda još zaudatno kompikuje ovom selu. Ali eto. E, znači tri mezeva su na tome da je pokrivanje jednog od dva ramena u namazu dajemu stehab da znači zabrana koja je došla ovdje u hadisu nije lesili tahrim, nije zbog zabrane, nego kerahijeta Šima on onda okaz, otko njima dokaza to, dokaz ima je hadis od džabira radijelahu anhu u muslimu koji je biljež muslimu <hlepati> odnosno došao u irivati kod Buhari u različnim tekstovima vas ahiha od džabira Urivajte je došlo, je, kada je, ojim kane, dajiqa i tezera bihi. U tom tekstu Odisa, da je, poslanik Salalahovalim sve pojašnjava da osoba kada se pokriva za namaz i kaže ima izar, izar je donji dio, rida je što pokriva gornji dio, gornji dio od ramena, a izar je što ispod struka pokriva donji dio tijela. I to, to su poznate dva naziva za odiću i, i kada se pojašnjava ovaj za obrede hađa, znači, imamo rida i izar. Rida je, znači, što pokriva, kao dođe ogrtač, uh, pokriva gornji dio tijela od ramena, pa naniži. A, a izar, to je, znači, ispod, ispod struka, pa naniže. U smislu, ono, kao da se, kao suknja se tako kod tijela. Pa kaže, poslani san, kaže, uinkane, da iqa, znači, ako, ako neko od vas, kaže, klan je u početku disa, u, jed, uh, u jednoj odjeći, odnosno, misli se, u tim ogrtačima, koji su, prvi se ljudi imali ogrtače, nisu imali ove pantalone što mi imamo i majice i košelje i to. Ako neko od stanja klanja, znači, sa jednim ogrtačem, platnom, dekom, kako hoćete, u tome klanja, kaže, oinkane dajika, ako mu ta odjeća nije toliko velika da može prebaciti preko ramena, oinkane dajika, znači, tijesna mu ta odjeća, ne može pokriti osim donji dio tijela. Oinkane daje, kako me tijesno kaže, i tezerabihi. Znači, ve, sveže se od struka pa naniče. U namazu, riječ je tekstav, uh, hadis govori o namazu. I na osnovu toga su tri uh, većina učenjaka ometa i tri mezivas stavu. Znači da je minimum što treba pokriti osoba od muškaraca u namazu, to je izar, odnosno od struka pa naniče, od struka do koljena. To je minimum što treba pokriti. Tako, osoba kad bila na hađu pa pao sa onim jednim ihramom, pokrila znači, od struka pananiže i da klanja tako namaz, namaz je ispravan i u redu, znači, po tri mezeba i ispravan stav, znači, na osnovu ovog hadisa da je, da, je, da je to dovoljno, da je to minimum za pokrivanju namazu. To što se tiče, tada dva stava učenjaka uh, i to su im argumenti. Uglavnom, ovaj hadis koji smo ovdje spomenuli, on ukazuje, znači, tekst hadisa je došao od zabrana klanjanja bez pokrivanja ramena ili jednog od ramena. Odnosno hadis ukazuje na to da je mustehab da se mustehab pokriti jedno loboje ramena ili po stavu Hanabila da je važbij. I naravno uopćeno hadis govori o tome da je da je propisano da musliman prilikom klanjanja bude bude u lijepom izledu, lijepo obučen, sređen. A naravno nađka znači kaže propisano u smislu da je to mustehab. Znači, a ne ako bi osoba klanjala o nekakvim kod kuće, u gačama, u trenirkama nekakvim, u onim piđamama ili nečem u čemu spava, oni arapski, oni nošnje, oni što arabi nosi samo u krevetu, znači da klanjaju u tome nečem da ima smetnje. Znači, to še riješki nije spurno. Bitno da pokrije stidno mjesto, i biljete u tome se pokrije stidno mjesto. A ono što je najbolje, znači najbolja je osoba što što nabučenu najljepšu odjeću koju sa kojom bi izašao pred ljude ili hodao među ljudima, taka vid odjeće najbolji da da obuču na mazu, kažem najbolju smislu da je mustehab. Jako to ima cilj, namjeru i niyet da, da se lijepo obuče zato što će klanjati, znači ima sa tim niyetom ima i nagradu inšala. A to je, znači sa Kur'an se kurasi, ajde, hodu zinetekom uzmite vaše ukras, znači najljepšu vašu odjeću. Andalusan Andalusan Andalusan